Táto brošňa, ciera moja, ti naozaj pristane? ešte sa k nej žiada náramok podobného vzoru. Skvelá myšlienka, mamička moja. A k tomu štrasový náhrdelník? Áno, myslím si, že na ušiach by sa krásne vynímali perlové náušnice. Pravdu máš, holenka moja, jediná. Dožičím ti a ja všetkého, veď komu inému by som prijala, keby ne tebe. Nech si by len pekná, šumná dievka. a napokon, keby prišli pýtači, nech vidia, že neponúkam koho. a sú nad všetku krásu sveta cenejšie. Ah nikdy vám to mať moja nezabudnem. Tých šperkov, hodvábov, vzácnych požuší na drahých črievičiek, čo ste mi dožičili. jednu závisnicu aj ozem hodiť môže. A tá výchova, ktorú som ti dala, musí ohúriť každého súdneho človeka. Naučila som ťa láske k peniazom, k šperkom, lúbiť svoju matku... A seba. Mamenka. Mamenka, sa, že vás ruším, ale s nich som už pozametala. Mraz mi zašiel za nefty a rada by som sa trocha ohriať pri kozu. Ohriať, ohriať. Bo vymyšla si výhovor, je dne, aby si sa robote vyhla. Pri nej sa najlepšie zohreješ. Vždy si nájdeš zamienku, aby si nás mohla vyrušiť. Nedopraješ nám z mamenkou ani chvíľu pokoja. Prosím ťa, kedy tá mala trochu slušnosti. A kde ti náhodou dva chvíľa, robota sa vždy nájde. Na to si naozaj ťahovať nemôžem. Veď od cvitu do mrku, sa v dome nezastavím. Vidíš, ja vidíš. Ja si, mamenka, nesťažujem. Iba ohriacom som si chcela skrehnuté prsty. Ja. Ale ja sa múdím. Táto zima už pridlho trvá. Kliada sa mi vôňa kvetov. Veru, dieťa moje zlaté, kvietky spriemňujú svet. A si mi len dobrá. Vedi, iba dobrý človek miluje kvety a prírodu. Tak nech mi ide, Maruška, natrhať fialiek. Ach, sestrička moja, kde by sa teraz v zime našli fialky? Hora je plná snehu. Neodvrávaj, Maruška, súrodenci si majú pomáhať. Ale... A preto sa už aj prác do hory nazbierať fialiek. Ale, mamenka moja... povedala. A práca! Som si vymyslela výborne, <laughs> nie, mameňka? Dúfam, že sa tej odpornej Maruši už navždy zbavíme. Zapadne tak, kde do záveja. Konečne bude pokoj v dome. By to by tak vyzeralo, aby kadejaká pastorkyňa mojej jedinej v ceste stála. Veď si len predstavte, mamička, že by napríklad prišiel do ženích a vybral by si Marušu a mňa s mojou skvelou výchovou a krásnymi šperkami ohrdol. Neboj sa, holenka, tu viac neuvidíme. Ztratí sa dakde pod snehovou perinou. <laughs> ten strašný vietor. Nikde ani človečika. Sýl mi ubúda. Slabá som a hladná. Och, toľko nešťastia naraz. Och. Aká je macucha ku mne krutá. A holena tiež. Keby som už radšej medzi živými nebola. Tá ukrutná zima, veď si už ani ruky necítim. Ach, že to tam blika. Ako by som tam na čistě videla svetlo. O, asi ma už oči neposlúchajú. To sa mi pri tej únave iba zazdalo. Ale predsa? Nožky moje, ešte kúsok vydržte. Musím sa ta dostať. jedenácti, dvanácti. Hej, dievča, podíď že bližšie. Koho hľadáš? Dobrý večer, dobrí ľudia. Dajte sa mi ohriať. Celá som stuhnutá od zimy. Pristup k ohňu a povedz, kde máš namierené. Ach, fialky hľadám. Fialky? Veď teraz je čas nastávanie snehu, Ja viem, ale macucha s nevlastnou sestrou holenou ma po vyhnali. A keď im ich neprinesiem, zle a nedobre bude so mnou. Vyzeráš byť statočná, dievka moja. A zdá sa, že zlom za dobré sa ti odplácajú. Ale aby si videla, že aj dobro je na svete, pomôžeme ti. Ale ako? Ako ich chcete nájsť pod toľkým snehom? To už nechaj na nás. Brat Marec, povstaň a poď na chvíľu do služby. Ale Ale Ale čo sa tu vlastne deje? Snieh sa roztápa. I trávu vidno. Aha, a to koľko fialiek. Natrhaj si z nich, ale je chytro, kým má brat Marec službu. Ďakujem vám, dobrý človek. Ale kto ste vy vlastne? Je vás dvanáct a... Sme mesiace. Je nás presne 12 ako mesiacov v roku. Ja som z nich najstarší. Som prvorodený a volám sa Január. Môj mladší brat, no už nie taký tuhý a mocný, je Február. Ako vidíš, je z nás najkračší. A tu brat Marec, toho už poznáš. A tamto hľa je apríl chvíľu je zamračený a chvíľu sa zasmeje. Pri ňom sedí mesiac máj. Ten je väčšine zadúpený zlatom ruchu odetý sedí jún. A tamto v pestrých habitoch sedia bratia júl a august. Brat September je ešte svieži ale občas si poplače. A ako vidíš, brat Október má dážnik stále pri sebe. November je zachmúrený, usmieje sa málo kedy. A ten posledný, 12. december, je starček vedchý. S ním umiera rok. Ach, to je krásne. 12 mesiacov. Veru tak. A každý z nás má v roku celý mesiac službu. A podľa nej sa my, ľudia, riadime. Každý z nás slúži v svojom období. Inak by bol život príliš jednotvárny. Tak to je i ľudský život ako ročné obdobie. No a teraz si, Maruška... Vy viete, ako sa volám? My vieme všeličo. Službu máme sice krátku, ale za to pozornú. Vezmi si teda fialky a choď pekne domov, aby sa macocha s holenou... Na teba nehnevali. Vďaka vám, mesiac Január. Vďaka vám, mesiac Marec. Ďakujem vám všetkým za toľku ochotu. by len grošom, ale aj hnojom. <laughs> Čo si taký odkunde zmysli, že som ja svoju ceru preň vipi Veru. Taký si moje šperky a kožušenie ani vážiť nevie. Neboj sa, dcera moja. Ženíkou ešte bude ako maku. Veď si v dome jediná. Nijaká Maruša sa ti po podnohy pliezť nebude. Dobrý deň, mamička. Kýďas to je? Kde si sa tu vzala? Doniesla som Holenie Fialiek. Fialiek. Kde si ich nabrala? Natrhala som ich na čistínke. Ďaleko od Vysoko. Vysoko za hlbokou horou. Ukáž? Fíha. Poňajú. Skús, mamička. Naozaj. Pravé. Na no čo zísaš? Tá sa prac dvor za miest. Za ten čas, čo si sa pohore túlala, riadne snehom zapadol. a Maruša nabrala v toľkom snehu fialky? Do Fujavice sme ju vyhnali a ona namiesto toho, aby zahynula, donesie voňové fialky. Neboj sa, dcera moja, veď ja už dačo Maruša! Maruša! Prosím, mamička, urali ste ma? Haleňku bolí ako si hlava. Ovoci, aby sa jej zišlo. Vyber sa do hory a jahov od jej prinies. Ja. V tomto čase? Veď je hora plná sneha. Neodbravaj. A praca, ako ti mamenka prikázali. to dobrí ľudia nepomôžu. Bude so mnou zle nedobre. Vítaj, dievka moja. Pozrieť si nás prišla? Pozrieť Veru a o pomoc poprosiť. Varí ťa za sama cocha z holenou podačo poslali? Oh. ja ho odca im zachcelo. Vraj od nich holenu hlava prestane bolieť. Hlava vravíš? Bodaj by ju nebolila, keď celý deň iba vylihuje a keď aj márnosti vymýšľa. Ale... Neväšaj hlavu, Maruška. Pomohli sme ti prvý raz, pomôžeme i teraz. Ty si to zaslúžiš. Ďakujem vám, mesiac január. Brat Jún, Maruška potrebuje pomoc. Nastúp na chvíľu do služby a vymen si miesto so mnou. Čistinka je jahodami posiata. Len si z nich natrhaj a pover sa pokojne domov. Ďakujem vám, ďakujem vám. Zavolám Hádamu obuvníka, aby mi dajaké čižmy ušil. Ó, veru, dieťa moja. Máš pravdu, treba dať, čo vymyslieť. Oni dlho bude po zime. A jarných šiad máš, Hádam, iba zo 50. No, mali by sme aj krajčíra zavolať. Ak sa prihlásia nejaký pýtači, patrí sa, aby si bola v novom. Tu som, mamenka. Jahody, po ktoré ste ma poslali, sú tu. Uh. Ona je živá. To nie je možné. Ukáž, čo si donesla. Nech sa páči. Ponúknite sa. Jahody. Ozajstné, červené jahody. <túdňujú> a a aké sú šťavná tučka. Otíž, ťa hlavka. Hneď prestane bolieť. Mm, máte pravdu. Uh, už maj ma prestáva. Ale ovocia by sa zišlo aj do zásoby. Počúvaj, Maruša. Keď je riad, pozametáš dvor, nachováš dobytok pojdeš červené jablka záňať. Mami... A kým ich nedoniesieš, neukazuj sa mamenke na oči. Tak. Čo si ja u Boha počne? Macocha a Holena nemajú ani štipku súcitu so mnou. Kdeže im teraz v tejto výchrici červených jablčok natrhám? A ísť za dobrým mesiacom januárom si už netrúfam. Veď sa to ani nepatrí. Už mi dva razy pomohol. A ja sa mu nemám čím odvďačiť. Na zasnežených stromoch jablčka nedozrievajú. Och, nezostáva mi teda nič iné. Iba do tretice poprosiť o pomoc. Mm -hmm. Vítaj, Maruška Zase ťa vyhnali do hory? Áno, mesiac január Je mi hamba, že vás opäť obťažujem Keď môžeme, tak pomôžeme A čoho sa im zachcelo? Ach, červený jablčok Červených jablčok zo zasnežených konárov. Tie naozaj nemajú v srdci ani kúsok citu. Pomôžem ti, Maruška. Ale smieš si vzjať iba dve jablčka. Ja... ja neviem, ako vám poďakovať. Brat September, vymeň si na chvíľku moje miesto. Tuhle je jabloň. Odtrhni si dve jablká. Ďakujem, mesiac Január. Ste ku mne takí dobrí. Všetci. Choď domov, Maruška. Nech ti jablčka prinesú vykúpenie z ťažkého života. Jablka, jablčka nesiem. Čo si ty, Maruša? Kde sú jablka? Tuhľa, dve som vám priniesla. Dve? Daj sa mi, svete. A ostatné si pojedla, čo? Nepojedla, mamička. Ale tí ľudia, u ktorých som bola, mi dovolili iba dvakrát zatriast strom. Hlúpaňa, keď si tam bola, mala si nabrať zaplnú fertuchu. Veď vieš, že v takej zime nie je to čerstvých jablk. Alebo kámeš. Požerala sa, teraz sa vyhováraš. A kde si ich vlastne natrhala? Až v štvrtej hore. Na samom vrcholci, na čistínke. Kaš? Tie sú ale dobré. A, oh, tuším si z nich pôjdem sama natrhať. Idem ja veru sama na ne. Nepustím ťa samotnú, vezmeme si kožuchy a pôjdeme vedno. A ty Maruša zatiaľ tiš príbory, umieš nádoby a nachováš dobytok. A nech sa tu všetko ligotce očistoty, kým sa vrátime. Som ústala. Prešli sme už rieku z cesty. Uch, aj mňa už ruky a nohy riadne oziabú. Ale pozrite, mamenka, tam je oheň. A okolo aké akési maškary sedia. Poďme, mamička, oj To ste? A odkiaľ prichádzate? Akurát tebe sa budeme spovedať. Ha, to je neslíchané takto sa vypitovať. Neslíchaný je celý váš život. A vaša krútošť. Čo trepeš? Ohni. Chceme sa zohrieť. Tolka bez očivosť. Bez možno nazvať vaše správanie. Za dobro sa Maruške toľkou zlobou odplácate. Maruške, vravíš? A ty odkiaľ poznáš? Var jej túto, Romačíký ďas? Zlo. Sa iba zlom odpláca. Bratia mesiace. Odstúpte na chvíľu bokom. Nechajte ma splniť si službu čo najčestnejšie. Výhor! Tuj a sneg sypsa. sa čo len stopu po tých čo okolo seba zlorosievali všetko som urobila ako mi mamenka nakázali dobytok je opatrený Riady sa, Ligocu. Hádam si, môžem trochu oddychnuť. Môžeš, Maruška. Oddychuj do vôle. Och, to ste vy? Mesiac január. Ja? Prišiel som ti oznámiť, že tých, čo ťa ponižovali, viacej nie. Tento dom a všetko v ňom patrí tomu, kto v ňom statočne pracuje. Všetko je, Maruška, tvoje. Úži si to a buď spokojná. A nezabudni, že nakoniec sa vždy dobré dobrým odtoľa.